<تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله تعالى دو في كتاب القريب يا أيها الذين آمنوا تقلوا الله قطقاته ولا تمتنا إلا وأنتم مسلمون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 Yuslih lakum a'amalakum Wa yaksirlakum junubakum Wa mayuti illaha wa rasulallahu Fakat pada kawzan azimah Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa inna asdaqal hadith kitabullah Wa khairul hadith di muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa sarar umur muhdasatuhah Wa kullam jasatin bid'ak Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin sinad Alhamdulillah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini Kita dapat bertemu kembali Di tempat yang mulia ini guna menambah ilmu pengetahuan kita Islam Sebagai bukti bahawa kita masih Cinta dengan ajaran Yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang sudah menjadi Kegiatan rutin bagi kita Di tempat ini Setiap malam selasa Kita kumpul Mengadakan kajian secara rutin Yang mana Biasanya diisi oleh Al-Ustaz Ali Nur akan tapi beliau berhalangan hari ini ke Ke Batam katanya Meminta saya untuk menggantikan beliau di tempat ini <tuh> Maka kita tidak sambung kajian Apa yang telah dibahas oleh Ustaz Ali Nur tentang Akan tapi kita mengulang Mengulang kaji kita yang lalu Yang juga pernah mungkin disampaikan Kepada para ikhwan di berbagai tempat yang mana permasalahan ini sangat penting bagi kita untuk dapat menambah semangat dan gairah kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah Nabi, ini merupakan suatu kewajiban. Hukumnya wajib, fardhu ain. Tidak dituntut, tidak dipelajari Al-Quran, tidak dipelajari Sunnah Nabi, bukan saja membawa kesusahan di dunia, akan tapi membawa kesengsaraan di akhirat. Banyak hadis Rasulullah menekankan, menganjurkan. Pada para sahabat yang untuk taubil ilmi menuntut menambah ilmu pengetahuannya tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang dua-dua jadi wajib. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan lebih wajib daripada mencari makan dan minum kamu, menuntut mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih penting daripada mencari makan dan minum. Kalau tidak dapat makan, bagaimanalah kita lihat orang susahnya mencari makan. Coba kita lihat itu nelayan pergi ke tengah laut untuk mencari makan, anak dan istrinya dia hadapi marah bahaya yang begitu besar, harus mengorbankan nyawa kadang-kadang, halap -kadang, di di tempat badai tengah laut. Petani itu kita lihat masuk ke dalam sawah lumpur, berlumpur mukanya itu berlumpur semua untuk mencari makan. Pedagang pedagang itu digusur, digusur hari ini, besok jualan lagi, digusur besok, besok jualan lagi. Gak ada yang berhenti untuk mencari makan. Akan tapi menurut ilmu kita lihat tidak seperti itu. Semangatnya kaum muslimin hari ini menuntut ilmu sangat lemah. Kalau kita lihat para sahabat radiaulaul anhum belajar quran dan sunnah ini dilarang, ditangkap kalau ketahuan belajar, dipukuli, disiksa, pijak-pijak, digeras di tengah kampung. Akan tapi penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan orang-orang kufar itu tidak menambah semangat mereka untuk menuntut ilmu mempelajari Al-Quran mempelajari dari Nabi tidak seramai ini satu orang, dua orang, tiga orang akan tapi menambah semangat mereka tambah hari tambah semangat kita lihat Tambah hari tambah banyak orang yang belajar Islam Tambah hari tambah besar penganyayaan yang dihalangi mereka Akan tapi tambah kuat semangat mereka Berbeda dengan hari ini Akhir zaman Umat akhir zaman Fasilitas tersedia diundang Akan tapi menambah Apa? Lesu Tambah Hari tambah lesu, tambah punya istri tambah loyu, tambah punya anak, tambah terkulai. Waktu belajar mungkin kesana kemari sanggup belajar. Sudah dapat istri, mulai telantan, kajian demi kajian mulai tertinggal satu demi satu. Sudah dapat anak kali kali muncul. Ini kita lihat musibah ini orang sahabat tidak seperti itu. Tambah punya istri harusnya tambah lebih kuat karena ada kawan untuk diskusi. Ada tempat untuk menyampaikan ilmu. Tambah punya anak tambah lagi. Akan tapi akhir-akhir ini kita lihat Ilmu yang didapat dari kajian-kajian di majelis-majelis kajian -kajian, ilmu Tidak dapat dibawa pulang Ke rumah Sampaikan kepada anak Sampaikan kepada istri dan tetangga Karena tidak ingat judulnya ini saja tidak ingat Saya sudah berapa kali tanya di kajian-kajian Judul yang saya sampaikan saja kadang-kadang tidak ingat Apalagi isinya Masuk kiri, keluar Keluar kiri Masuk kanan, keluar kanan Lemah Semangatnya Atau karena capek kerja Datang kemari hanya pindah Timbang tidak hadir Timbang tidak hadir Bagus juga lah katanya Timbang, timbang tidak Nah ini dia Sampai kemari cuma pindah tidur kita tidak tahu pasti itu Yang ambil pinggir itu Jadi kadang-kadang tersandar Terkulai Ini kita lihat Ini kayak baru mulai Ini belum ada yang meluyun Detik-detik terakhir mulai Sehingga pulang ke rumah Tidak ada yang dibawa oleh ah Diberikan kepada anak dan istri Ini musibah para ikhwan Maka kita harus Atas ini Penyakit, penyakit kita, penghalang, penghalang kita untuk mendapatkan ilmu itu kita hatasi. Kita, kita, kita apa namanya? Kita cari jalan keluarnya agar ilmu yang kita perlu di kajian-kajian itu dapat kita bawa pulang. Mau beli seperti ini, Alhamdulillah, silakan, jangan beli. Ini sarana untuk kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Mau ditulis, silakan, tulis. Karena para sahabat mendengarkan satu hadis pulang ke rumah disampaikan kepada anak dan istrinya tidak ada yang kurang. Baris dan titiknya hadis itu. Dari Umar bin Khattab sampaikan kepada anaknya Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar dari Umar bin Khattab dari Rasulullah. Begitulah hadis. Berarti hadis didengar bapaknya disampaikan ke anaknya. Sehingga anaknya cinta dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta dengan Al-Qur'an diajarkan kepada anak-anak mereka demikian juga para ulama para ulama sebelum orang tua mereka menyerahkan kepada orang alim di antara mereka guru-guru anak itu yang mengajarkan Al-Qur'an mengajarkan hadis dasar-dasar ilmu hadis itu orang tua mereka tidak ada dulu TPA ikhrop Siapa yang menjadikan Imam Sapi hafal Quran Orang tuanya Seluruh para ulama Kita lihat Orang tua mereka memiliki perhatian Yang sangat besar Terhadap keilmuan anaknya Kita hari ini untuk mengajarkan ikhro kepada anak kita aja pun sudah enggak sanggup. Ada orang tua yang enggak bakat mengajarkan ikhro, mengajar jadi guru, jadi ustad enggak bakat. Ini kita lihat. Para ikhwan yang dipulihkan Allah. Jadi pada malam hari ini sudah rutin bagi kita, karena Ustaz al Nur enggak bisa mengisi, kita gantikan dengan kitab ini, usuluddin Islami yang ditulis oleh teh Muhammad Ibrahim at Jiri. Bab Al Ilmu fil Islam, ilmu utama ilmu di dalam Islam. Halak Allah insan, wazaadu bi adwab al ilmu wal maa'rifatu uhiya al wal bazar wal akh. Bahawa Allah subhanahu wa taala telah menciptakan manusia. Tidak dibiarkan begitu saja Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia Manusia tidak dibiarkan begitu saja Allah berikan Kepada manusia, kepada manusia itu ilmu Yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain Diberikan Allah syarat prasarana Untuk mendapatkan ilmu Iaitu pendengaran penglihatan dan akal sarana alat untuk mendapatkan ilmu, pendengaran, penglihatan dan akal. Yang tiga inilah yang diganggu oleh iblis, yang diganggu oleh setan ketika kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Ketiga ini diganggu. Pertama diganggu mata, Tunduk-tunduk makanya setan dari atas Dari bawah Atas jangan lenggandol Ringkit Juga Pendengaran Pendengarannya diganggu oleh setan Dia dengar tapi tidak dia dengar Cuman ini? Tadi kau ngaji? Ngaji Kau dengar yang Dengar Tadi aku tidak tahu apa yang <tuh> Dia dengar tapi tidak dengar Cuman ini? Ini diganggu oleh iblis yang ketiga akal. Akal. Akalnya nerawang ke sana kemari. Dia dengar, dia lihat, tapi nerawang. Lihat anak, dengar istri, jadi depan ini terbayanglah wajah istrinya, wajah anaknya dan wajah yang lain-lain. Ha nah, ini dia. Ini prasarana yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Kalau yang salah satu dari yang tiga ini rusak, maka kita akan susah mendapatkan ilmu. Maka tiga-tiga ini dijaga. Allah Subhanahu SWT telah berfirman dalam Al-Quran, Surah An-Nahal ayat 78. Wallahu ufzijakum min butulni umahatikum lataklamu al-sya'a wa ja'ala lakum sammah wal-absara wal-afidah la'alakum taskurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu. Lata'lamu nasai'ah. Yang kamu tidak mengetahui sesuatu. Ketika manusia lahir, manusia tidak ada yang jadi pintar. Jenius. Langsung pandai bahasa Arab. Langsung pandai baca Quran. Langsung tahu hadis, Tahu halal, Tahu haram. Tahu syirik. Tahu tauhid, Tahu sunnah. Tahu bidah. Tidak ada. Sama semua. Termasuk juga para nabi. Sama. Tidak ada yang lahir, langsung pintar tidak ada. Sama jahilnya. Dan Allah telah menjadikan pendengaran, menjadikan pendengaran, mendengar, penglihatan, serta hati, la'alla tuntsirun. Mudah-mudahan dengan alat itu kamu bersyukur. Mudah-mudahan kamu dapat bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal Islamu Dinul Ilmi Islam itu adalah agama ilmu ag agama yang mencintai ilmu memutamakan ilmu. Fawwalu ayat yang pertama ayat diturunkan Allah dari al Quran memerintahkan kaum muslimin untuk apa membaca apa suratnya ikroh baca kerana dengan membaca, Miftahululuh, membaca itu adalah kunci ilmu pengetahuan. Membaca itu kunci jalan manusia mendapat ilmu pengetahuan. Diperintah Allah ikhra, di perintah ini ikhra. Disuruh baca, kita malas baca. Baca Quran. Debu-debu di rumah Tidak pernah tertutup. Debu buku-buku tentang Islam, dibeli rajin bacanya tidak ada yang kayak gitu, mengumpulkan buku, alhamdulillah juga lagi. Wal ilmu bil Islam yasbiqu al amal. Ilmu di dalam Islam itu lebih dahulu <tuh> <tuh> dari beramal. Fala amala illa bil ilm. Tidak boleh beramal kecuali dengan ilmu. Tidak boleh kita beramal kecuali dengan ilmu. Jadi pelajari ilmu, baru beramal. Tambah ilmu, tambah amal. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah firman dalam surat Muhammad: "Faklam annahu la ilaaha illallah was taqdir zambik walimubminin walimubminah." Fa'lam Ini perintah Allah Maka ketahuilah Pelajarilah Anna hula ilaha illallah Bahawa tidak ada ilah Yang berhak disebabkan dengan benar Kecuali Allah Jadi Allah suruh belajar Tanya orang kita Mana duluan iman dengan ilmu Inilah dalilnya mengatakan Ilmu dulu Seolah tidak bisa beriman kepada Allah tidak bisa mengetahui mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang dilarang, mana yang dipintah tanpa tanpa ilmu, tanpa ilmu yang benar. Tuntut ilmu baru beramal, solat tidak bisa solat yang benar tanpa ilmu. Berdoa berdoa yang benar tidak bisa di... Di... diketahui bagaimana caranya tanpa ilmu. Sholat jenazah, pelaksanaannya baru kipayah, tapi ilmunya baru. Odoai, oh kalau kita buat ni seimbara membaca doa jenazah, mungkin ini banyak yang tak tahu ni. Doa jenazah, nolak jenazah, lalu satu-satu berdiri, Besoknya tak datang lagi ngaji. Ini dia. Itu perlu kifayah pelaksanaannya, ilmunya perlu meruai, tutup, pelajari. Jangan ketika mati bapaknya dulu, baru anaknya baru dibaca. Baru sibuk baca doa. Jadi, bapaknya sudah mati, baru dia belajar. Istrinya sudah mati, baru dia hafal. Enggak hafal. Ini kita lihat. Jadi ayat al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka disuruh untuk menuntut ilmu. Sangat keras, sangat banyak ayat-ayatnya. Salah satu yang telah kita sebutkan tadi, Pak Lam, la ilaha illallah. Ketahuilah, belajarilah, bahawa selainnya tidak ada ilah yang disembah dengan benar, kecuali Allah. Itu butuh ilmu. Waqad kan adalullah puluh muslimin. Minkauin bila ilm dan sungguh Allah telah melarang bagi tiap-tiap Muslim berkata berbicara tanpa dengan ilmu tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah yang dikatakan ilmu di sini tidak boleh berkata tidak boleh berdakwah tidak boleh berbicara tanpa dasar ilmu. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melarang dalam Al-Quran Surah Sitrat ayat 36: Walā walā takfū ma laylaka bīl Innā samā wal-bāṣara wal-kuāda kulūlā ikkana anhumasbula. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh asal buat, asal amal, asal solat, asal uduh. Atau orang solat kita ikut solat, atau orang beruduk kita buat, larang oleh Allah. Dibutuhkan ilmu, dipelajarin, mana dalil, mana Quran, mana Sunnah. Bagaimana cara Rasulullah berbuat, begitulah kita buat. Cari ilmunya. Belajarlah dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tanwihan bimakam min ilmi wal ulama Wa ma'rifatullah wa ghasiyatuhu tatmu bi ma'rifatil ayati wa makhluqatihi wal ulama hum alladzi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'rifatullah quran yang tahu tentang Allah maka dialah yang paling takut kepada Allah secara sempurna Makin sedikit pengetahuannya tentang Allah, maka makin sedikit takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang makin paham terhadap Al Quran dan Sunnah Nabi, maka dia akan makin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berkifiran, Inna Ma Yasyallah Netti ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku itu adalah orang yang Memiliki ilmu pengetahuan, jadi makin sedikit ilmunya pemahamannya tentang Al-Quran, pengetahuan tentang al-hadis, maka makin sedikit takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka makin jarang dia menghadiri majlis bajis ta majlis taklim, majlis majlis ilmu, maka makin berani dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gayanya orang yang beramal orang tanpa ilmu itu berbeda dengan orang yang beramal didasari dengan ilmu pengetahuan. Wal ulama dalam Islam men sarif bahwa orang-orang yang berilmu para ulama-ulama dalam Islam itu memiliki tempat yang mulia, memiliki tempat yang mulia di dunia, di dunia dan di akhirat. Jadi tidak disamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Mushaf di ayat yang ke-11: Ya Rasulullah, Allah amanu minkum wal walladina utul ilma rajah. Allah mengangkat, memuliakan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Allah akan muliakan, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umat ini dengan apa? Ilmu, mempelajari Al-Quran. Jadi orang-orang yang cinta dengan Sunnah Nabi, orang-orang yang cinta dengan tegaknya Sunnah. Orang-orang yang cinta mengamalkan sunnah Cinta dengan Islam Maka jangan ada lagi yang tidak bisa baca Al-Quran Dengan benar Membaca Al-Quran dengan benar Kalau bacanya saja sudah tidak benar Bagaimana lagi untuk Mengamalkannya Membacanya tidak benar kalau Kita buka majlis majlis baca Quran sepi gitu heran kita dengan sepi takut sekali disuruh baca Quran disuruh baca Quran nanti cari yang judul-judul takut disuruh baca tapi kalau disuruh itu perlombaan di dalam hampir habis formulir berebutan orang coba belajar nyanyi berebut orang disuruh baca Quran Orang yang cinta Quran lagi Orang yang cinta Sunnah lagi Takut suruh baca Quran Ini kita lihat Ini musibah para ikhwan Jadi kita tingkatkan semangat ini Membenarkan bacaan Quran Benar dalam membaca Quran Karena tidak mungkin kita bisa benar Dalam mengamalkannya Kalau bacanya saja sudah tidak Tidak benar Apalagi untuk mengartikannya, mencari orang yang bisa membaca dengan benar itu sudah sangat sulit sekarang. Dicari lagi orang yang bisa meng, me, me, mengartikan Quran dengan benar lebih sulit lagi. Gak pernah melihat terjemahan itu bisa mengartikan sudah sangat berat. Tapi kalau belajar yang lain-lain bisa, bisa itu semangat. Waktu belajar diajak baca Quran, diajak belajar hadis, hilang semangat. Ini musibah. Waqt madahu Allahul ulama itna alaihi bi qawlihi Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun inna matazakkaruuna ul albaab. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan firman-Nya: "Ul halif tawi aladin ya'lamuna la ya'lamun". Katakanlah, apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan? Apakah sama? Samakah orang yang belajar dengan orang yang tak belajar? Sama kalau orang yang belajar hadis dengan tidak belajar hadis? Apa jawabnya? Tentu tidak sama. Karena dalam ayat yang lain saya lupa ayatnya. Anjing saja yang diajar dengan yang tidak diajar tidak sama. Coba. Anjing diajar berburu. Diajar berburu. Dilepaskan dia dengan wispillah menangkap buruannya. Yang buruan itu boleh makan. Anjing dilepaskan dengan bismillah yang tidak pernah diajar, menangkap buruan, buruannya tidak boleh. Dilepaskan coba kita lihat. Apalagi manusia. Nah ini kita lihat. Jadi semangat belajar itu kita agar tingkatkan sedikit. Wa ahlul ilmi hum asra'un naas idrakan lilhaq wa imanan bihi. Bahwa orang-orang yang memiliki ilmu Um adalah orang-orang yang bersegera manusia-manusia yang segera cepat untuk tunduk kepada kebenaran jadi untuk tunduk untuk semangat timbul untuk gairah itu muncul tunduk kepada Allah melaksanakan senah itu butuh Ilmu, wa iman dan tunduk kepada kebenaran dan beriman dengannya. Itu butuh ilmu. Kalau kita mau semangat jangan di semangat semangati. Tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu. Kita akan rajin solat malam. Tambah ilmu, tambah ilmu, tambah rajin solat sunat. Udu akan bisa baik, berbicara akan bisa bagus tanpa menutup ilmu tidak bisa bagus apa yang diucapkan, kita lihat masyarakat kita yang ada di kampung-kampung itu bagaimana dia bertengkar dengan marah kepada anak dan istrinya coba kita lihat makin jauh dia mempelajari Al-Qur'ah dan Sunnah makin kasar dan brutallah makin kotorlah yang keluar dari mulutnya karena Allah sudah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 54. Bolehkah ramul ladina utul ilma anna rabbik wa bihi fa tuqmitu lahum orang-orang yang diberi ilmu anna meyakini al meyakini al-Qur'an itu benar dari Rabbik, benar dari Tuhan mereka. Fa yu'minu dan mereka beriman dengannya, fa tuqbitu qulubuhum dan tunduk hati mereka kepadanya. Dengan apa tuh bisa tunduk? Dengan apa bisa beriman kepada Allah? Dengan dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu inilah yang paling dibenci Menuntut ilmu inilah paling di di selat iblis dilemahkan semangatnya untuk untuk ilmu, karena dengan datangnya ilmu, dengan tambahnya ilmu tambah semangatnya, tambahnya ilmu tambah kuat upahnya. Ini enggak diinginkan iblis, maka untuk ilmu tu diberikan panerami mereka menggoda manusia untuk lemah semangatnya untuk untuk ilmu. Berat kali langkahnya. Begitu malam Selasa sudah malam Selasa lagi. Lemah. Muka muncul tenggelam muncul tenggelam. Sekali seminggu itu pun tidak bisa rutin. Sekali seminggu Pak. Sahabat Nabi tiap hari belajar, Tiap hari belajar. Tanpa semangat. Kita seminggu sekali pun tidak bisa rutin. Entahlah kalau di kampungnya belajar juga ini tidak tahu kita. Mungkin di kampungnya belajar juga kalau bagus itu. Ini karena kalau kajian yang kita harapkan hanya sekali seminggu di sini, ini enggak cukup ini. Ini hanya bahan-bahan saja ini. Kita harus semangat nambah sendiri. Di mana ada majelis baca Quran, kita hadir diri. Di mana ada majlis hadis, kita cari. Menghafal kita hafal. Ini kok suruh menghafal dah lemah, enggak enggak bisa lagi, aku udah tua, aku enggak bisa hafal. 10 tahun ngaji. Satu hadis pun ditanya, enggak tahu juga. <tid> ah, ini <tid> baca Quran pun enggak benar juga. Suruh Imam payah, kalau aja jadi Imam, karena takut bacaannya enggak benar. Maka perlu belajar. Karena Allah sudah terangkan dalam ayat yang kita baca tadi, waliakalauladzina, kutul ilma an nahul hakmirati, agar orang-orang yang diberi ilmu Meyakini bahwa tanya Al-Quran itu benar dari Allah, benar dari Rosnya. Itu dengan ilmu mempertahankan Al-Quran, meyakini Al-Quran. tanpa ilmu maka akan ragu-ragu mengamalkan Al-Quran. Wal Islamu yajooilat alamul ilm. Islam mengajak umatnya untuk menuntut ilmu, memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu. Waktu jana Rasul dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam banyak hadis. Soalah ilmu, para Datuk nak Muslim, menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Wajib, jadi menuntut ilmu itu wajib. Tuntut, enggak cukup sekali ini, sekali seminggu, tambah. Ilmu yang lain, begitu banyaknya ilmu tentang Islam yang perlu kita tambah untuk mem memperbaiki diri, memperbaiki istri, anak. Wa ana wa anal ulama warisahul ambia. Sesungguhnya orang yang berilmu, para ulama itu adalah pewaris para nabi. dan al anbiya lan warithul dinar para nabi itu tidak mewarisi harta wala tidak umur mewarisi uang وانما warithul ilmi sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu maka an khadahu akhadha bi khadhnu afra barang siapa yang mengambil ilmu itu Sesungguhnya dia akan bahagia. Siapa yang mau mengambil ilmu dia akan bahagia, bahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Kalau kita sibuk mengumpulkan harta, kita yang menjadi penjaganya, kita akan menjadi penjaga harta. Ya, dapat selok baru aja, bagus, mahal, selok di sini enggak busuk. Akan tetapi kalau orang yang punya ilmu, kita cari ilmu, ilmu yang akan menjaganya. Menjaga dia dari kemaksiatan, menjaga dia dari kesirikan, menjaga dia dari syubhat, menjaga dia dari syahwat. Karena kalau dunia ini enggak dicari pun datang sendiri. sebagaimana saya telah sampaikan Seperti orang menanam padi, ditanam padi tidak tumbuh rumput, ditanam padi tumbuh rumput ditanam rumput tidak tumbuh padi, padi itu ilmu cari ilmu dapat dunia dicari dunia tidak dapat ilmu tanam padi tumbuh rumput tanam rumput tidak mau tumbuh padi cari ilmu akhirat pelajari Al-Quran dan Sunnah dunia tetap datang kita lihat para sahabat yang diajarkan mereka kepada anak dan istrinya Al-Quran Hadis Belajar Al-Quran, belajar Hadis Belajar Al-Quran, belajar Hadis Ini yang diambalkan para sahabat Coba tengok anak-anak mereka Tidak diajari cara meliter, bisa jadi meliter, jadi pemimpin Tidak ada dulu sekolah sosial politik zaman sahabat tidak ada Tapi pandai berpolitik mereka tak diajari ilmu hukum, tapi tahu perhukum. Kini kita lihat. Jadi penting mempelajari ilmu tentang Al-Quran dan ilmu tentang Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umur yang ada, muda-muda dipergunakanlah waktunya, kesempatannya untuk Menambah ilmu pengetahuan al Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal Islam yadu ilah ta'lim sair ulum an nafi. Islam ini mengajar umatnya untuk menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat. Menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat. Diajar umatnya menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat. karena menuntut ilmu itu memiliki tingkatan, memiliki mendapatkan derajat dan keutamaan keutamaan bagi orang yang menuntutnya. Banyak hadis yang menerangkan seperti itu. Wa afdalul ulum adalah ilmu thariqah. yang yang tahu dengan insan rabbuh. Yang utama yang harus dituntut yang harus dicari oleh manusia adalah ilmu syariah, ilmu islam, ilmu din, Al-Quran dan Sunnah yang dengan ilmu ini manusia kenal dengan Tuhannya, kenal dengan rohnya dipelajari dulu ilmu, -ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah baru diajarkan ilmu-ilmu yang lain Wa nabihi, wa ilmu tentang rohnya, ilmu tentang nabinya, ilmu tentang dinnya dikenalkan kepada mereka nabinya jadi mempelajari nabi itu tidak sejarah, enggak sekedar nabi itu siapa bapaknya siapa mamaknya, siapa anaknya enggak sekedar itu apa yang dibawa oleh nabi SAW, itu dipelajari diajarkan kepada anak-anak jadi Nabi itu betul-betul dipergunakan jadi idola, jadi uswah, jadi kutwah, jadi contoh hidup mereka. Sekarang contoh itu sudah berubah. Kayak mana pangkasnya penyanyi itu, atau pangkasnya bintang sepak bola itu, itu ditonton, dicontoh oleh anak-anak muda sekarang. Kayak mana pangkasnya Ronaldo, Liverpool itu. Yang Jabri, Ada lagi yang pakai itu namanya Apa itu Minyak rambut yang berdiri diri itu Rambutnya bisa berdiri Nah itu contoh itu Contoh Bagaimana celananya nanti koyak-koyak Dikoyakkan juga Contoh bagaimana yang dilihat Karena apa itu terjadi Karena tidak diajarkan tentang ilmu Din Kepada anak-anak tidak kenal tentang nabinya, tidak kenal dengan robnya, tidak kenal dengan dinnya, agamanya. Coba ditanya, ma, ma rabbuka? Aina Allah? Siapa Tuhanmu atau aina Allah? Di mana Allah? Apa jawab mereka? Coba tanya, radia, hanya orang-orang tua kita. Aina Allah? Di mana Allah? Apa katanya Maaf Ustaz, jangan tanya, pertanyaan Ustaz terlalu tinggi. Tidak kenal dengan Allah, Di mana Allah? Tidak kenal dengan Nabi-Nya, karena tidak pernah diajarkan tentang Nabi kepada mereka. Tidak pernah didengarkan di telinga mereka hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah belajar hadis. Coba lihat, dari SD, SMP, SFA, perguruan tinggi ada belajar hadis. Ada hadis? Pajarat hadis ada. Tidak ya ada. Tamat SD 6 tahun satu hadis pun anak kita enggak ada di kepalanya itu. Tambah SMP SMA 6 tahun 12 tahun tidak ada hadis. Tambah perguruan tinggi berapa tahun? 5. Hah? Nah, 4 atau 5 tahun. Berapa tahun tadi? 12 tahun tambah 5 tahun. 17 tahun. Satu hadis pun tidak dapat. Kalau hadis nabi tidak dipelajari, hadis nabi tidak didengar, bagaimana akhlak mau bagus? Hadis menerangkan bagaimana akhlak yang baik. Satu contoh, nabi katakan, layas robad na hadokum di Janganlah salah seorang kamu minum dengan berdiri, minum dengan berdiri dilarang. Tentang anak, anak dari kecil sampai perguruan tinggi, enggak pernah didengarkan hadis ini Minumnya bagaimana anak-anak kita? Berlari pun Bawa es berlari Dia ke sana kemari enggak ada akhlak Dalam hadis yang lain Janganlah Makan dan minumlah kamu dengan tangan kananmu Sesungguhnya setan itu makan dan minumnya Dengan tangan kirinya Coba anak-anak kita sekarang Yang mau profesor sekalian pun Dibikin makan dan minumnya pakai apa? Pakai tangan kiri. Belagi yang merokok, ya kan? Secara umum merokok itu kanan kiri masuk. Lain sekali. Jika apa sendok karbu kan lagi? Sendok karbu masuk satu turun ke tiga tiang. Ini kita lihat. Kenapa tak belajar hadis? Jadi mempelajari hadis itu memperbaiki akhlak, memperbaiki sopan santun, adab, budi pekerti. Moral anak akan baik kalau diajarkan hadis. Tidak diajarkan hadis kepada anak dan istri yang menanggung suami sendiri. Orang tua sendiri akan nanggung. Kalau istri tidak diajarkan hadis, istri akan melawan kepada suami. Anak tidak diajarkan hadis, anak berdolakan kepada suami. Tidak ada takutnya dia. Hadis-hadis banyak orang menerangkan bagaimana istri itu tak boleh Tidak boleh membantah suami tak boleh melawan suami Kalau boleh seorang sujud kata Rasulullah Kusuruh sujud seorang istri itu kepada suami Banyak hadis-hadis yang lain Yang merangkan tentang utamaan Untuk sujud, untuk berbuat baik kepada istri Berkata baik kepada istri Berkata baik kepada, istri, berkata baik kepada suami Timbal balik kalau belajar hadis. Ini kuah. Oh kuah. Kita bersatu. Tidak berpecah. Berkumpul. Dibina bisa mudah. Kalau mempelajari hadis. Kalau tidak mempelajari hadis. solatnya salah. Ibadahnya salah. Diajarkan. Dibawakan hadis sahih wohri. Dibawakan hadis sahih muslim. Dia bawa itu hadis. Coba kita lihat nanti kalau ada imam sholat. Salah. Bawakan hadis sahih wohri. Pak, cara angkat tangan Bapak itu enggak benar menurut hadis ini, Pak. Ini hadis saya bawa ini, Pak. Salah, Pak. Terima atau tidak dia? Matamu salah. Ini hadisnya, Pak. Waktu ini, mata engkau hadis itu. Karena enggak pernah belajar hadis. Orang yang enggak pernah belajar hadis. Akan apa namanya? Akan kasar. Hadis itu dia tolak. Karena apa itu hadis? Tidak ada di pikirannya guna itu Guna hadis itu manfaat hadis itu apa Tidak tahu dia Maka tidak payah diperingatkan Orang yang belajar tidak tidak pernah mempelajari hadis Jadi kita para ikhwan yang baru-baru nikah ini Dinasihatkan Belum terlambat Mengajarkan kepada istrinya kitab-kitab hadis Kitab itu Belugul Maram Itu kitab akhlak Diajarkan di telinga istri satu satu satu satu hadis seminggu satu aja pun jadi nggak dapat seminggu satu sebulan satu baca sama istri nggak dapat sebulan satu dua bulan satu nggak dapat setahun satu setahun satu hadis nggak bisa nggak bisa bacakan hadisnya dengar deh berapa membacakan hadis dengarkan istri ada anak dengarkan anak bacakan satu hadis dengar baca aja pun jadilah. Ini bertahun-tahun nikah enggak ada satu hadis pun dibimbing oleh anak dan istri. Ketahuilah para ikhwan, ketika kita izab kabul, Kita izab kabul itu tersimpan makna di situ serah terima tanggung jawab. Apa yang kita terima tanggung jawab Tersimpan kalimat di situ Ku serahkan menjawab, ku kepadamu Kata Apa namanya Mertuanya Kata kita kita terima Itu terima tanggung jawab Kutanggung jawabin Kuterima tanggung jawabnya Maka setelah nikah Seorang istri itu bertanggung jawab kepada suaminya Suaminya akan bertanggung jawab Di hadapan Allah Subhanahu Jadi itu perlu disadari Perlu kita kerja keras dakwah bukan keluar dakwah duluan ke dalam lebih banyak kita dakwah kepada istri, mengajarkan anak dan istri untuk kenal dengan Allah, untuk kenal dengan nabi, kenal dengan agama daripada mengajari orang lain. Karena kita enggak minta pertanggungjawaban orang lain itu mau kafir dia atau tidak itu terserahnya. Kalau anda dan istri, kita bertanggung jawab pada hadapan Allah Itu bukan permasalahan yang sepele. Kalau kita perbaiki rumah tangga, rumah tangga, rumah tangga, rumah tangga kita menjadi baik Rumah tangga kita masing-masing menjadi kuduah, menjadi contoh, menjadi uswah Akan tegaklah ini negara masyarakat Islam ini Sibuk kita memperbaiki rumah tangga kita Jangan kita sibuk memperbaiki orang lain. Bawa kompor ke mana kemari? Di rumah tak pernah didawahi istri. Di rumah tak pernah diajarkan istri dengan baik. Misalnya untuk tutup auratlah, boleh mudah. Tutup aurat ini wajib. Pakai jilbab ini perempuan wajib menampakkan betisnya itu haram menampakkan lehernya itu harap kepada laki-laki yang bukan makhamnya tapi kalau suami-suaminya lemah berdarah kepada anak dan istrinya istrinya coba lihat enggak dikenalkan sunnah, enggak dikenalkan hadis, enggak dikenalkan Al-Quran kepada istri begitu nikah, coba diperiksa dulu baca Al-Quran istri bisa baca Al-Quran enggak istrinya bisa baca Al-Quran enggak istrinya Aku sampai sekarang tidak tahu aku, sudah 10 tahun aku nikah, tidak pernah aku dengar istriku baca Qur'an Orang tidak bisa baca Qur'an, istrinya tidak tahu dia nah, Ini kita lihat Dengar Salah? Bagusin Oh kita yang tidak pandai baca Qur'an, mungkin suaminya, istrinya pandai, belajar dengan istri Ada kadang-kadang suami itu kalau diajar istri tidak mau dia Suruh ngajar pun tidak bisa juga Diajari tidak mau juga nah, Ini. Jadi bukan merupakan apa namanya Eee, menjatuhkan marwah Merupakan aib Kalau belajar dengan istri Itu merupakan keberuntunganlah Kita dapat istri yang bisa mengajarkan kita Kita beruntung dapat istri yang bisa mengingatkan kita Dan istri beruntung dapat suami Yang bisa mengajarkan dia Tentang dinnya Mengajarkan dia baca Quran Mengajarkan dia tentang hadis tabi Mengajarkan dia tentang din, -din yang lain Itu bukan keberuntungan juga kita beruntung bisa berkawan. Sama-sama saling mengingatkan. Ini salah diingatkan, ini salah diingatkan. Itu bukan, bukan merupakan aib. Para ikhwan, jangan dibiarkan musibah. Kalau ada kawan salah kita diamkan. Diingatkan. Jadi diajarkan hadis, diajarkan sunnah kepada istri. Jadi sibuk kita mengajarkan anak dari istri kita. Tapi kalau untuk makan, kadang-kadang istri dan anak ini lebih lebih bisa bersatu dengan kita Ini pulang nanti, ini malam-malam, ini jam berapa dah Jam sepuluh atau jam berapa pulang, bawa durian dah pulang Istri yang tidur tur Disuruh, bangun-bangun-bangun, bapak kawak durian Bangun semua Tidak ada yang tidak berbangun Jawab diajak ngaji Bangun bangun-bangun, bapak membawa pengajian tadi Enak mau ceritakan dulu apa yang kuat dengar Apa kata anak Udah mulai gila <laughs> Tapi kalau bawa makan Karena itu dah menjadi tradisi Tidak dibilang gila Tapi kalau dibawa untuk ngaji Coba Bawa untuk makan enggak enggak ada masalah Mau ngorok jam 3 jam 4 dibanguni Hantang aja dia Tapi kalau untuk dibawa pengajian Coba Masya Allah dan buang tabiat bapak kanan itu. Maka itulah para ikhwan kita harus lebih kuat mengajarkan istri. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berangkat dalam surat at-Tahrim itu, Wa Amputsakum, Wa Ahlikum, Naro. Pelihara dirimu dan keluargamu diri dan keluarga. Jadi kita ajarkan anak, kita ajarkan istri kita, kita akan menuai hasilnya ketika kita tua. Anak kita menjadi patuh, enggak melawan kepada kita, istri kita menjadi patuh taat kepada kita. Coba tidak, coba tengok di kampung. kampung Dibentak sikit istrinya melotot matanya. Coba lah, kok di kampung tengok keluarga kita kanan kiri itu coba. Ini ndak Mata Abang itu tanya. Coba. Diajarkan sunnah dia enggak akan sanggup buat kata kasar. Kasar aja pun enggak sanggup sama kita. Kita beruntung. Karena Nabi mengatakan khairukum qaulukum li ahlihi wa anna khairukum lil ahliin sebaik-baik kamu ada yang terbaik kepada keluarganya dan saya yang paling baik kepada keluarga. Nah Ini kita lihat. Anaknya paling baik kepada orang tuanya, suaminya paling baik kepada istri, Isteri paling baik kepada suami. Nah ini dia. Khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahlihi. Yang paling baik kepada keluarga saya Tapi kita terbalik kan Hari ini Yang paling baik kepada orang lain Berapa kali saya telah katakan Coba istri kita lihat Kalau berwangi-wangian Berdandan itu untuk siapa dia Pakai minyak wangi kadang Pakai bedak yang wangi-wangi Baju bagus Kemana tu Siapa juas siung bau harumnya berangkot, ya kan? suka ngebecak pulang ke rumah apa coba bedak yang wangi-wangi tadi diganti dengan bedak beras yang direndam 3 bulan itu beras yang kecil-kecil apa namanya itu itu ditaruh baunya kayak mana itu lain lagi bicaranya kalau orang lain datang ramah suaminya datang coba ini kita lihat Ini diajarkan hadis Diajarkan kesunnah Nabi kalau istri mau baik. Diajarkan kesunnah Nabi kalau suami mau bagus. Diajarkan kesunnah Nabi kalau anak mau bagus. Jangan diharapkan anak bisa baik, istri bisa bagus, suami bisa bertanggungjawab, tanpa hadis Nabi SAW tidak mungkin. Tidak akan mungkin bisa jadi timbul kebaikan. Udah besar nanti anak baru baru timbul penyesalan. Sekarang belum terlambat, ajarkan hadis kepada anak, diajarkan sunnah Nabi kepada anak, istri diajarkan sunnah, hadis diajarkan kepada anak, istri itu diajarkan, periksa, berlomba menghapalnya, berlomba baca Quran. Jangan dari tahun ke tahun yang baca salatnya inna allahina kullu, dulu belum nikah inna allahina kullu. Sudah nikah, ina ota ina kulhu. Sudah tua jadi kakek, ina ota ina kulhu. Bagaimana berubah-ubah lain? Ayat ini, tak tahu yang lain. Kalau orang makan kangkung-kangkung saja, -kangkung bagaimana? Bosan. Ayat itu membuat sholat, diganti dengan ayat-ayat yang lain. Ditambah ayat yang lain. <tuh> Berikutnya wakala alaihissalatu wassalam. Man yuridullahu bi ghayrin yfaqihuhu bidin. Tala bakata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang diinginkan Allah dengannya kebaikan, dipakihuhu bidin, maka dipahamkan dia tentang ilmu din. paham dia, paham ilmu din. Mana yang halal tahu dia halal, mana yang haram tahu dia haram, yang haram dia tinggalkan. Yang halal dia kerjakan, yang sirih dia jauhi, yang bintah dia jauhi, tahu paham dia. Ada sudah ngaji bertahun-tahun pun tidak paham juga. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan: "Khairul man Qur'an, mantalal al wa alamamu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Qur'an dan mengajarkan Qur'an." Belajar Quran, sebaik-baik kamu belajar Quran dan mengajarkan Quran Kita mau jadi suami yang baik, mau jadi istri yang baik, ajar mengajar Quran Suami istri mau baik, ajarkan Quran kepada anak, diajarkan Jadi kebutuhan itu mengajar kepada istri, kepada anak Kalau bisa rutinitas, belajar baca Quran Dengan istri, anak sama-sama baca Quran wala ghaira fi ilmi la la yusaddiqu amal maka tidak ada kebaikan ilmu kalau tidak dibenarkan dengan amalan ilmu itu diamalkan wala fi aqwal juga tidak di dikatakan tutur perbaik katakan wala tsaddiquha afal dan juga tidak dilakukan, tidak diamalkan perkataannya ngaji, mengaji bertahun-tahun begitu juga, perbuatannya begitu juga, yang kasar sama istri kasar juga yang melawan, melawan juga yang sholatnya terlambat terlambat juga, Enggak ada memperbaiki dia apa kata setangga sebelah bang, gak usah kau ngaji sama dia ya ku tengok tabah ngaji ku gak ada yang manfaatnya Habis itu jadi tamparinya dakwah Tapi kalau ilmu yang dia tuntut e, Membawa kebaikannya Membawa perbaikan akhlaknya Perbaikan ucapannya Perbaikan amalnya Itu jadi dakwah di sekelilingnya Dia mengamalkan ilmu di rumah itu Jadi dakwah di sekelilingnya Apa kata tetangga-tetangganya? Bang. Selama mengaji dia ke tengok suami itu bagus sekali sama istrinya Tidak pernah dibentaknya istrinya Dulu dia suka tempat-tempat itu sama istrinya begitu mengaji kok sama bagus orang itu ke tengok Abang ikut ngaji sama dia Itu dakwah Nampak dakwah itu Kita terbalik Sama mengaji tambah menyusat-besatkan orang dikeliling kita Bapak kafir, mamak kafir Adik kafir, di kafir ni Nah ha. Semuanya kafir, apa katanya? Gak usah abang pengaji kafir semua sama dia. Takut? Ini dia. semua kesalah sama dia. Tasjirnya orang semua. Wala salam. tidak boleh ngucap salam kalau nggak sepengajian dengan dia. Nama bapaknya aja pun masuk di rumahnya itu masuk nomor empat aja nggak ada. Atas mereka utang tiket. Aneh kita lihat, ngaji itu. ngaji quran siapa nih? Ngaji tapi tidak ada adab. Kenapa? Tidak paham. Enggak paham dia. Maka paham itu penting. Pemahaman terhadap ilmu din ini. Maka Allah kita minta apa? Ada hadis itu, minta paham. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan tambahlah kefahamanku tentangnya. Tentang ilmu itu paham. Dia punya ilmu, tapi tidak paham mengamalkannya. Semua orang dikampirkannya. Atau kita lihat. Jadi ilmu mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah ini membawa kebaikan, kedamaian di sekitar orang yang berada di sekelilingnya. Tidak kebalikannya. Wal ummatu tahtadu illa ulamak Fikuli zaman wa makan Bahawa umat ini membutuhkan ulama Membutuhkan orang-orang yang berilmu di setiap zaman dan tempat Jadi dibutuhkan orang-orang yang berilmu Jadi kalau antum bapak-bapak, kaum muslimin, para iwan Pulang ke daerahnya masing-masing ini Entah berapa daerah Membawa ilmu Itu dibutuhkan di kampung itu Dibutuhkan wal umat bila ilmu, wal ulama takisu fil awam bahwa umat tanpa tidak ada yang memiliki ilmu umat di tengah-tengah umat itu tidak ada orang yang mengetahui Al-Quran tidak ada yang mengetahui Sunnah nabi akan menjadi mangsa keraguan keragu maka akan terjatuh kepada kegelapan. Tidak tahu mana jalan Yang baik Tidak tahu mana yang hak Tidak tahu yang badir Tanpa ulama Dikerjakan saja Maka dibutuhkan Jadi kita semangat. kalau ada majlis-majlis yang ada di tempatnya itu Tak dipertahankan hidup Ada majlis Misalnya di majid dakwah ada majlis yang lain-lain dimunciri, ada kajian-kajian ibu juga dimunciri, kajian akwat. Kita dipertahankan. Kita butuh dengan ilmu, butuh dengan orang. Orang alim, kalau orang alimnya enggak ngajar lagi ke mana kita mau cari ilmu itu? Misalnya di Muncir itu kajian-kajian tentang ummat, ibu-ibu, akwat Sekali seminggu. Itu dipasilitasi. Ibu-ibu itu untuk ngaji. Kalau mungkin para ikhwatnya bisa ngaji ke mana-mana tempat. Para ummahat ibu-ibu itu nggak ada tempat di mana mau belajar dia. Sekali seminggu diantar sana dipasilitasi. Dipasilitasi. Oh, harus perikernya perempuan tak apa-apa lah demi dia. Kalau dia nggak dapat ilmu yang susah siapa coba? Kita susah. Anak kita nggak terdidik diantar sana kasih fasilitas ini enggak yang ngaji ngaji yang tidak tidak suka hati jaga ada apa namanya disiplin pengajian itu ada sama dia. Kapan dia mau ngaji ngaji, kapan dia mau enggak enggak, nah ini kita lihat. Di sih kajian-kajian ibu-ibu suami-istri kita tuh diantar mau dijemput dijemput di bagus tungguin dia ngaji. Anaknya digendong. Kok, kok mau ngaji dari bawa anak-anak ini semua. Di mana dia mau ngaji? Anaknya lima, lima, lima surau. Fasilitas itu. Ini kita lihat musibah hari ini di tengah-tengah para ikhwan. Kajian, kajiannya akwata itu tidak, tidak, tidak apa namanya, tidak men, kurang menjadi perhatian. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Maka saya rasa kita cukupkan dulu sampai di sini Kajian kita pada malam hari ini e, Kepada Allah kita mohon ampun Kalau ada yang kurang jelas Nanti dapat e, ditanyakan Subhanaka Allahumma bihamdika As-shadu'alla illa illa illa stafiruka atubullahi Bismillahittaufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.